Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Сімнадцять і, трохи соромлячись, подивився на Джейка. «А ти пам'ятаєш, як це було? Як ти...» Він прочистив горло. «Помирав». Джейк серйозно кивнув. «А ви хіба ні?» «Я пам'ятаю, як дивився на Мічега на Веню під моїми новими черевиками. Пам'ятаю, якими були відчуття, коли я стояв у повітрі. Начебто стояв». Посеред снігопаду. Пам'ятаю, як Сеєр щось кричав якоюсь іншою мовою. Лаявся. Такі горлові слова могли бути лише лайкою. Пригадую, я ще подумав. Він перелякався. Такою й була моя остання думка про те, що Сеєр перелякався. Потім настала темрява. Я ширяв у ній. Десь віддалік лунав передзвін. І він наближався, не наче дзвіночки були прикріплено до якоїсь машини, що повним ходом летіла мені назустріч. Там було світло. Я бачив світло у темряві. Я думав, що це досвід смерті, описаний Кюблер-Рос, і пішов на світло. Мені було однаково де вмирати, тільки б не намічу гановиню з потрощеними кістками в калюжі крові і оточенні натовпу. Але я не розумів, як таке могло статися. Не можна впасти з 33-го поверху, а потім отямитися. А ще я хотів забратися подалі від тих дзвоників. Їхня гучність невпинно наростала. У мене заслозилися очі. Звісно, я радів, що мої очі і вуха досі зі мною, але той передзвін робив усю вдячність, яку я відчував, суто теоретичною. Я подумав... Мені треба дійти до цього світла. І я побрів до нього. Я... 18. Він розплющує очі, але ще до цього ніздри вловлюють запах. То пахощі сіна, тільки дуже слабкі, майже вивітрені. Можна сказати, привид запаху. А він сам. Чи він привид? Він сідає і роззирається довкола. Якщо це загробне життя, тоді всі священні книги світу, включаючи ту, за якою він проповідував сам, помиляються. Тому що він не в раю і не в пеклі. Він у стайні. На підлозі жмути білої давньої соломи. У дощаних стінах тріщини, крізь які лється яскраве світло. Те світло, на яке він ішов з пітьми, тьми, думає він. Світло пустелі. Чи є в нього конкретні причини так вважати? Можливо. Повітря, яке він втягує крізь ніздрі, сухе. Це те саме, що вдихати повітря іншої планети. Може, це і є інша планета, думає він. Планета – загробне життя. Передзвін ще не стих. Він приємний і жахливий водночас. Але вже потроху стихає, стихає і замовкає. Калаген відчуває слабкі подмухи гарячого вітру. Він проникає крізь парини в стінах, і кілька соломинок піднімаються над підлогою. Кволо танцюють і знову лягають. Тепер з'являється інший шум. Аритмічний стукіт. Якась машина, і не в найкращому, судячи зі звуку, стані. Він підводиться. Тут спекотно і на обличчі та руках одразу ж виступає Піт. Він дивиться на себе і бачить, що новий одяг із Гранд Рівер десь подівся. На ньому джинси і блакитна сорочка, тонка і м'яка від частого прання. На ногах пара старих чобіт зі стоптаними підборами. Схоже, в них пройшли не одну спраглу милю. Він згинає ноги, намагаючись відчути, чи є переломи. Начебто немає. Потім руки. Нема. Він пробує клацнути пальцями. Вони легко виконують завдання. Лунає тихе, сухе клацання, наче переламуються галузки. Невже все моє життя було сном? Думає він. А це дійсність? Якщо так, то хто я і що тут роблю? А з напівмороку за його спиною долинає той незмінний стомлений звук. «Стук-стук! Стук-стук! Стук-стук!» Він повертається в той бік і охкає від побаченого. Посеред покинутої стайні стоять двері. Їх не вмонтовано в стіну. Вони просто стоять. Завіси є, але, наскільки він може бачити, вони кріплять двері лише до повітря. Посередині видніють і Він не може їх прочитати. Підходить ближче, наче це допоможе їх зрозуміти. І в певному сенсі допомагає. Бо він бачить, що дверна ручка – кришталева, з вирізбленою на ній трояндою. А він читав Томаса Вулфа. «Камінь, троянда, не знайдені двері». «Камінь, троянда, двері». «Каменя ніде немає, але, можливо, саме його позначає і єроглів». «Ні», – думає він. «Ні, це слово не знайдені. Може, камінь – це я?» Він торкається кришталевої ручки. Немов би за сигналом? «Сіголом», – думає він. Машинний стукіт стихає. Дуже слабкий і дуже віддалений долинає до його вух передзвін. Він пробує повернути ручку. Вона не піддається, ні на крихту не повертається. Таке враження, що її вмировано в бетон. Коли він приймає руку, дзеленчання припиняється. Він обходить двері, щоб побачити їх з іншого боку, і вони зникають. Повертається назад, і вони виявляються на місці. Він тричі повільно обходить їх по колу, відмічаючи точку, в якій двері зникають з одного боку і з'являються з іншого. Він змінює напрям на протилежний. Те саме. Що за дурня? Він задумливо роздивляється двері. Потім іде вглиб стайні, шукаючи машину, яку чув. Іти не боляче. Якщо він тільки навпав з висоти, його тіло ще не отримало про це сигнал. Але ж як тут спекотно. Він проходить повз кінські стіла, давно покинуті. Бачить купу давнього сіна, на ній складену ковдру і дошку для нарізання хліба. На ній лежить шматок сушеного м'яса. Калаген піднімає його, нюхає, відчуває запах солі. «Солонина!» – думає він і відправляє м'ясо до рота, не надто боячись отруїтися. «Чи можна отруїти того, хто вже і так мертвий?» Жуючи, він продовжує свій огляд. В глибині стайні є маленька кімната, більше схожа на прибудову. У її стінах кілька шпарин. Крізь які він зазирає всередину і бачить машину, що стоїть на бетонному острівці. Усе в стайні шепоче про довгі роки і запустіння. Але цей пристрій, схожий на машину для доїння корів, здається новісіньким. Ні ржі, ні пилу. Калеген підходить ближче. Збоку в апараті стерчить хромована рурка. Під нею стік для води. Сталеве кільце довкола нього – вологе. Зверху на машині є маленька металева пластинка. Біля неї червона кнопка. На пластинці вибито напис «Ламерк Індастріс» 83-47-89, АА – 45, 77 Осердя не виймати, звернутися до фахівців. На червоній кнопці слово «Увімк». Калаген натискає її. Втомлений стукіт поновлюється, і за мить з хромованої рурки уже тече вода. Він підставляє руки. Вода крижана, тисячами голок коле перегріту шкіру. Він п'є. Вода ні солодка, ні кисла. І він думає. На великих глибинах такого поняття як смак не існує. Це... Здоров, Фадда! Від несподіванки Калаген скрикує. Його руки злітають угору, і на мить діаманти крапель зблизкують у запиленому сонячному промені і падають між двома покорченими дошками. Він рвучко повертається на стесаних підборах чобіт. За дверима насосної зали стоїть чоловік у мантії з каптором. «Сеєр!» – думає Калаген. «Це Сеєр! Він пішов за мною слідом!» Пройшов крізь бісові двері. Спокійно, каже чоловік у мантії. Легше на поворотах, як сказав би стрільців новий друг. І довірчим тоном. Його звуть Джейк, але економка зве його бамою. А потім жвавим тоном людини, якій щойно сяйнула геніальна думка Я ж можу тобі його показати. Його Бог. «Може, ще не пізно? Ходімо!» Він простягає руку. Пальці, що стримлять з рукава мантії, довгі, білі і якісь неприємні, як воскові. Калаген не зрушує з місця. Чоловік у мантії намагається його напоумити. «Ходімо, ти не можеш тут залишатися. Це лише передорожня станція. Тут ніхто не залишається надовго. Ходімо!» «Хто ти?» Чоловік у мантії нетерпляче цикає на нього. «На це нема часу, Фадда. Ім'я, ім'я, що є ім'я, як сказав хтось. Шекспір? Вірджинія Вулф? Але кому воно треба? Ходімо, я покажу тобі диво. Я не торкатимусь тебе, а йтиму попереду. Бачиш?» Він повертається. Мантія розвивається, як шлейф вечерньої сукні. Він йде до стайні, і за мить Калаген рушає слідом. Зрештою, кімната з колонкою – це глухий кут. На дворі він принаймні зможе втекти. Тікати куди? Там буде видно. Проходячи повз двері, чоловік у мантії стукає об них кісточками пальців. «Постукай об дерево, щоб не зурочити!» Весело вигукує він. І коли він ступає у яскравий прямокутник світла, що лється крізь двері стайні, Калеген бачить, що в лівій руці в нього якийсь предмет. Це скринька, квадратна, з фут завдовжки, завширшки і вглиб. Скидається на те, що її зроблено з того самого дерева, що й дошки підлоги, чи зі щільнішого різновиду того дерева. Воно темніше і волокна дрібніші. Сторожко спостерігаючи за чоловіком у мантії, щоб зупинитися, якщо зупиниться він. Калаген виходить слідом за ним на сонце. Спека тут ще нестерпніша. Нагадує йому про долину смерті, в якій він бував. На дворі його здогади підтверджуються. Так, це пустеля. З одного боку стоїть занепала будівля з блоків піщанику, що осипаються. Мабуть, колись то був заїжджий двір чи покинуті декорації до вестерну. З іншого боку загін для худоби, де більшість конов'язей і стовпчиків, струхлявівши, попадали. Далі, куди не кинь оком, тягнуться милі і милі кам'янистого піску. І більше нічого, крім... Так, там щось є. Двічі щось є. Дві крихітні рухомі цятки на далекому обрії. Бачиш їх? У тебе чудовий зір, Фада. Чоловік у чорній мантії, його обличчя затінене каптуром, лише бліда, розмита пляма. Стоїть за двадцять кроків від нього. Він хихоче. Цей звук подобається Калагену ще менше, ніж восковий вигляд його пальців. Це ж кряботіння мишей, які гасають по кістках. Звісно, це безглуздо, але хто вони? сухим голосом питає Калаген. І хто ти? Що це за місце і де воно знаходиться? Чоловік у чорному театрально зітхає. Так багато перед історії і так мало часу, каже він. Називай мене Волтером, якщо тобі це вподоби. Що ж до цього місця, то це придорожня станція, я вже тобі казав. Маленька зупинка між твоїм світом і наступним. «О, ти думав, що далеко забрів своїми потаємними шляхами?» «Справжня подорож, Фадда, починається тільки зараз». «Припини мене так називати!» – кричить Калаген. У горлі вже сухо. Спека від сонця збирається на його маківці і тисне на неї, як тягар. «Фадда, Фадда, Фадда!» – повторює чоловік у чорному. Голос у нього ображений, але Калаген знає, що в душі він хихоче. Напевно, цей чоловік, якщо це людина, чимало часу проводить, підсміюючись про себе. «Не серце, думаю, не варто. Я зватиму тебе Доном. Так тобі буде приємніше?» Чорні точки віддалік тремтять, Потоки гарячого повітря від землі створюють ілюзію того, що вони підіймаються, зникають, потім знову з'являються. Невдовзі вони зникнуть назавше. «Хто вони?» – запитує він у чоловіка в чорному. «Люди, яких ти, найпевніше, ніколи не стринеш», – замріяно відповідає чоловік у чорному. Каптор ворушиться, і на мить Калаген бачить восковий ніс і заглибину ока. Маленьку чашку, наповнену темною рідиною. Вони помруть під горами. А якщо цього не станеться, то істоти з Західного моря зжеруть їх живцем. «Додачок!» Він знову сміється. «Але...» «Але ти, друже мій, чомусь не зовсім упевнений у собі», думає Калаген. «Якщо ж вони все переживуть, – каже Волтер, то це їх точно згубить». І піднімає скриньку. Калаген знову чує неприємне пульсування дзвіночків. «А хто їм це доставить?» «А вже ж Ка!» «Навіть Ка потребує друга, Ка Мей. Ним будеш ти». «Я не розумію». «Так», – скрушно киває чоловік у чорному, – «а я не маю часу пояснювати». «Як білий кролик у Алісі, я спізнююсь, жахливо спізнююсь». «Розумієш, вони мене переслідують, але я мусив зробити так, щоб поговорити з тобою». «Справи, справи, справи». Тепер я маю їх випередити, інакше як я заманю їх у пастку? Нам з тобою, Доне, треба закруглятися з бесідою, хоч, на жаль, вона була короткою. Повертайся в стайню, Аміго. Шугай, як кролик, у нірку. А якщо я не хочу? Тільки якщо тут не діє. Він ще ніколи не відчував більшої нехоті, ніж зараз. Що як він попросить цього чоловіка відпустити його і спробує наздогнати ті тремтливі відцятки? Що як він скаже чоловікові в чорному «Я маю бути там», «Те, що ти звеш Ка, хоче, щоб я був там». Здається, він знає відповідь. З таким самим успіхом можна плюнути в океан. Не наче на підтвердження цього Волтер каже, «Твої бажання не мають значення». Ти підеш туди, куди накаже король, і там чекатимеш. Якщо ті двоє помруть дорогою, а найпевніше так воно і буде, ти житимеш безтурботним сільським життям, у тому місці, куди я тебе відправлю. І там помреш у старості з фальшивим, але приємним відчуттям, що спокутував гріхи. Ти житимеш на своєму рівні вежі ще довго після того, як мої кістки розсиплються на порох на моєму рівні. «Це я тобі обіцяю, Фадда, бо я це бачив у кристалі. Кажу правду. А якщо вони все-таки виживуть, якщо знайдуть тебе там, куди ти вирушиш? Що ж, у такому малоймовірному випадку ти допоможеш їм в усьому. І так спричинишся до їхньої загибелі. Здуріти можна, правда?» Як думаєш, можна здуріти? Він робить крок до Калагена, потім другий. Калаген заткує до стайні, де чекають незнайдені двері. Він не хоче туди йти, але вибору немає. Не підходь до мене, попереджає він. Ні, відповідає Волтар, чоловіку чорному. Я не можу на таке піти. Він простягає скриньку Калагену водночас беручись рукою за її віко. «Не треба!» – різко каже Калаген. «Бо чоловік у чорному не повинен відчиняти скриньку. Там усередині щось жахливе, щось таке, від чого оцахнувся б сам Барлоу, підступний упер, який змусив Калагена пити його кров і відправив його у мандри Америкою, як капризну дитину, чиє товариство стало надокучливим. Може, й не відчиню, якщо ти не зупинятимешся. Дражниця Волтер. Калаген заткує в скупу тінь стайні. Скоро він опиниться всередині. Нема на то ради. Ті дивні з одного боку двері чекають на нього. Ти жорстокий, випалює він. Волтареві очі розширюються, і на мить у них з'являється такий вираз, наче йому завдали тяжкої образи. Це безглуздо, але Калаген дивиться в глибокі очі цього чоловіка і відчуває, що ця емоція щира. І це позбавляє його останнього проблиску надії на те, що це сон, чи останній яскравий спалах перед смертю. У вісні, принаймні в його сновидіннях, негідники ніколи не відчувають складних емоцій. Я той, ким зробили мене Ка, король і Вежа. «Ми всі такі. Ми в одній упрешці. Калаген пригадує свою подорож. Забуті силосні ями, заходи сонця, на які ніхто не дивиться, і довгі тіні. Його власна гірка радість від того, що він тягне за собою свою пастку, співаючи, поки побрязкування ланцюгів, що його тримали, не перетворювалося на приємну музику. «Я знаю», – каже він. «Бачу, що знаєш. Рухайся!» Калаген знову в стайні. Знову він відчуває слабкі, майже вичахлі пахощі старого сіна. Те, що сталося в Детройті, здається немислимим, майже галюцинацією, як і всі його спогади про Америку. «Не відкривай її!» – каже Калаген, показуючи на скриньку. «І я не зупинятимуся!» «Фадда, який же ти чудовий, Фадда! Ти обіцяв не називати мене так. Обіцянки дають, щоб їх порушувати. Думаю, ти його не вб'єш, не подужуєш», каже Калаген. Волтер кривиться. «Це справа Ка, не моя. А може й Ка це не під силу? Що, як він понад Ка?» Волтар сахається, наче від удару. Я образив його вуха блюзнірством, думає Калаген. І як мені це вдалося? Таких, як він, нелегко зачепити. Ніхто не може бути понад ка, фальшивий священнику, сичить чоловіку чорному. І кімната на верхівці вежі порожня. Я знаю, що так і є. Калеген не дуже добре розуміє, про що він говорить, але відповідає швидко і впевнено. «Неправда. Бог є. Він усе бачить зі свого небесного престолу. Він...» А потім багато всього стається одночасно. Вмикається водяна колонка в ніші, починаючи свій втомлений цикл. Калеген вдарається спиною об важке гладеньке дерево дверей. І чоловіку чорному кидає скриньку вперед, одночасно відкриваючи її віко. І його каптор падає назад, відкриваючи бліду, оскалену морду людини-куниці. Це не сеяр, але на Волтеровому лобі, як знак індуської касти, горить те саме мокре червоне коло, відкрита рана, що не затягується і не проливається кров'ю. І Калаген бачить, що в коробці чорна тринадцятка, що причаїлася на червоному оксамиті, як слизьке око чудовиська, що виросло поза тінню Бога. І в Калагена виривається крик, бо він відчуває її безмежну владу. Вона може накинутися на нього будь-де, чи переслідувати до найдальшого глухого кута світу. І двері з клацанням відчиняються. І навіть у паніці Калаген здатен подумати. Двері відчиняються разом зі скриною. І він, спотикаючись, падає назад у якийсь інший світ. Він чує голоси, що кричать. Один з них належить лупе. Той запитує, чому Калаген дозволив йому померти. Ровена МакГрудер говорить йому, що це його інше життя. Це воно. І як воно йому подобається? І він затуляє вуха руками. Водночас один старезний чобіт перечіпляється через інший. І Калаген падає спиною вперед, думаючи. Чоловік у чорному штовхнув його в пекло. Це справді пекло. І коли його руки здіймаються, чоловік із мордою куниці кидає йому відкриту скриню з жахливою скляною кулею. І куля ворушиться. Вона перекочується, як справжнє око в невидимій очниці. І Калаген думає. Воно живе, це око, вкрадене в якогось чудовиська з-за меж світу. І, Боже, Господи помилуй, воно мене бачить. Але він ловить скриню. Він би ні за що в житті цього не зробив. Але він безсилий. Це стається проти його волі. «Зачинити! Ти мусиш її зачинити!» – думає він. Але він падає. Він перечепився. чий чоловік у чорному змусив його зашпортитись? І падає, перевертаючись у повітрі. З прірви його кличуть усі голоси минулого, дорікаючи. Його мати запитує, чому він дозволив тому огидному барлоу зламати хрестика. Її подарунок, який вона везла йому аж із самої Ірландії – а чоловіку чорному весело кричить йому на вздогін. Бонвояж фадда. Калаген падає на кам'яну підлогу, всипану кістками дрібних тварин. Віко скриньки зачиняється, і на мить він зітхає полегшено. Але воно тут же відчиняється знову, дуже повільно, відкриваючи око. "Ні", шепоче Калаген. "Будь ласка, ні". Але він не спроможний зачинити кришку. Сили покинули його, а самохіть вона зачинятися не хоче. У глибині чорного ока з'являється чорна цятка. Світиться, росте. Жах Калегена розпирає йому горло і погрожує своїм холодом зупинити серце. «Король», – думає він. «Це око багряного короля, який дивиться вниз із темної вежі». Він бачить мене. «Ні!» – кричить Калаген, лежачи на землі в печері на півночі калії Брюнстерджес, в засушливій місцевості, яку він зрештою полюбить. «Ні! Ні! Не дивися на мене! Заради Бога не дивися на мене!» Але невблаганне око дивиться. Калаген не витримує його божевільного погляду і не притомніє. Мене три дні, перш ніж він, знову розтулить повіки і побачить довкола себе людей манні. 19. Калаген змучено подивився на них. Уже перевалило за північ. Ми всі кажемо спасибі, і до появи вовків тепер залишалося 22 дні. Він вихилив до дна свою склянку, де сидру лишалося на два пальці. Скривився, наче то був самогон, і поставив порожню посудину на стіл. Решту, як то кажуть, ви знаєте. Мене знайшли й хенчик із Джеміном. Хенчик зачинив скриньку, а разом з нею зачинилися й двері. Отак печера голосів стала печерою дверей. А ти, отче? спитала Сюзанна, що вони зробили з тобою? Забрали мене до хенчикової хижі, його кра. Саме там я прийшов до тями і розплющив очі. Поки я був непритомний, його дружина і доньки поїли мене водою та годували курячим бульйоном. Крапля за краплею, викручуючи мені до рота змочений шмат тканини. «Суто з цікавості, скільки в нього дружин?» – спитав Едді. «Три, але він може мати стосунки лише з однією за один раз». Байдуже відказав Калаген. Це залежить від розташування зірок або що. Вони добре за мною доглядали. Помалу я почав шкандибати містечком. У ті дні мене й прозвали ходячим старим. Я не до кінця розумів, де я, але попередні мандри певним чином підготували мене до того, що сталося. Загартували мій дух. Одному Богу відомо були такі дні, коли я думав, що все це відбувається зі мною за ту секунду чи дві поки я падаю з вікна, в яке вилетів немічого на виню. Що мозок готується до смерті, пропонуючи якусь дивовижну останню галюцинацію, дуже схожу на реальне життя. І були дні, коли мені здавалося, що я перетворився на те, чого ми всі так боялися в домівці і маяку. Мокрі мізки. Я думав, що мене запроторили у якийсь відсирілий заклад, і все це мені вважається. Але в основному я змирився. Я був радий опинитися врешті-решт в хорошому місці. І не мало значення, існувало воно насправді, чи було вигаданим. Коли до мене повернулися сили, я став знову заробляти на життя, так само, як заробляв довгі роки в дорозі. У Кальї Брінстерджес не було представництва Менпауера чи Бронімен. Але для чоловіка, який хотів працювати, роботи вистачало. То були багаті на рис роки хоча зі скотарством і вирощуванням інших культур теж усе йшло гаразд. Згодом я знову почав проповідувати. То було несвідоме рішення. Бог знає, я про це не молився. А почавши, зрозумів, що ці люди знали все про людину Ісуса. Він розсміявся. А також про вищу силу, орізу і буйволячу зірку. Роланде, ти знаєш про буйволячу зірку? «От так». Відповів стрілець, згадавши служителя зірки, якого він колись був змушений убити. — Але вони слухали, — вів далі Калаген. — Багато хто з них слухав. А коли вони запропонували збудувати мені церкву, я сказав спасибі. От і вся історія старого. Як бачите, ви в ній теж з'явилися. Принаймні двоє з вас. Джейку, це було вже після твоєї смерті? Джейк опустив голову. Відчувши його біль, Юг тривожно заскімлив. Але коли хлопчик відповів, його голос звучав рівно. «Після першої смерті до другої». Калагена так це вразило, що він перехрестився. «Тобто це може статися більше, ніж один раз. Вбережи нас, причиста діво». Після нетривалої відсутності повернулася Розаліта. В руках вона тримала свічник, піднімаючи його високо. Ті, що їх вона перед тим розставила на столі, майже догоріли, і варанда занурилася в напівсутінки, моторошні і трохи зловісні. — Ліжка готові, — сказала вона. — Нині хлопчик спатиме з пан отцем. Еді, Сюзанно, ви так само, де й минулої ночі. — А Роланд, — здивовано звів брови Калаген. — Я маю для нього затишну постіль, — незворушно відповіла вона. — Я вже йому показувала. «Ясно, тоді все вирішено», – сказав Калаген, підводячись. «Навіть не пригадую, коли я востаннє відчував таку втому». «Ми побудемо тут ще кілька хвилин, як ти не від того», – сказав Роланд. «Лише ми в чотирьох». «Як хочете», – відповів Калаген. Сюзанна взяла його руку в долоні і імпульсивно поцілувала. «Дякую за розповідь, отче». Це мені полегшало на душі від того, що я нарешті все розповів. Скринька лежала в печері доти, доки не збудували церкву. Твою церкву. Еге ж, наскільки довго, важко сказати. Може, вісім років, може, довше. Але настав час, коли вона почала кликати мене. І хоч як я ненавидів те око і боявся його, щось мене до нього вабило. Роланд кивнув. Усі кулі Чаклунської веселки дуже підступні, але чорна тринадцятка, кажуть, найгірша. Здається, тепер я розумію причину, тому що насправді це око багряного короля. Хай що воно таке, я відчував, як воно кличе мене назад, до печери. І далі. Кличе мене в мандри, шепоче, що вони можуть бути нескінченними. Я знав, що можу відчинити двері за допомогою скриньки. А двері відкривали шлях до будь-якого місця, у будь-який час. Все, що для цього було потрібно, зосередитися». Калаген замислився і знову сів. Він нахилився вперед, обводячи їх усіх поглядом з понад своїх міцно стиснених вузлуватих рук. «Послухайте мене, прошу. У нас був президент на прізвище Кеннеді, його вбили за тринадцять років до того, як я приїхав до злота. Вбили на Заході. Так, кивнула Сюзанна. Джек Кеннеді. Упокой, Боже, його душу. Вона повернулася до Роланда. Він був стрільцем. Правду кажеш, звів брови Роланд. Егеш. Хай там як, сказав Калаген. Ніхто не знав достеменно, чий чоловік, що його вбив, діяв сам чи він був пішаком у великій змові. І часом я прокидався серед ночі та думав, ти можеш побачити це на власні очі. Варто лише стати перед дверима зі скринькою в руках і подумати. Далас 22 листопада 1963 року. Бо якщо ти це зробиш, двері відчиняться, і ти зайдеш, як той чоловік у Романі Велса про машину часу. І хто знає, може тобі вдасться змінити події того дня. То був переломний момент у житті Америки. Якби його відвернути, це змінило б усе, що сталося потім. В'єтнам, расові заворушення, усе. Господи, шанобливо промовив Едді. Сам розмах цієї ідеї вже заслуговував на повагу. Вона перебувала десь на одному рівні з одноногим капітаном, який полював на білого кита. «Але отче, ти ж міг змінити хід подій на гірше!» «Джек Кеннеді не був поганою людиною», – холодно відповіла закалегена Сюзанна. «Джек Кеннеді був хорошою людиною, великою людиною». «Можливо, але знаєш що? Я думаю, у великих людей і помилки великі». Крім того, його наступник міг бути дуже поганим хлопцем, яким-небудь великим мисливцем за трунами, який не прийшов до влади саме завдяки Лі Гарві Освальду. Чи хай там хто це зробив? «Але куля не дозволяє так думати», – вигукнув Калаген. «Думаю, вона обманом підштовхує людей до страхітливо поганих учинків, нашіптуючи їм, що вони зроблять добро» що вони не просто трохи підправлять ситуацію. Вони змінять усе на краще раз і назавжди. Так. Голос Роланда був сухим, як тріск галузок у багатті. Думаєш, такі мандрівки можливі? Запитав у нього Калаген. Чи то була лише переконлива брехня тієї штуки? Гадаю, можливі. А ще думаю, що з кальї ми виберемося саме через ті двері. Якщо так, то я хочу піти з вами. навдивовижу пристрасно вигукнув Калаген. Можливо, так і станеться, але повернімося до кулі. Врешті-решт, ти поклав скриньку разом з кулею в церкві, щоб утихомирити її. Так, і це подіяло. Вона переважно спить. І разом з тим вона двічі відправляла тебе в тодош. Калаген кивнув, іскорка пристрасті спалахнула в його очах, як соснова гілка в каміні, і так само швидко згасла. Зараз він виглядав змученим і дуже старим. «Першого разу я потрапив до Мексики. Пам'ятаєте, з чого я починав свою розповідь? З письменника і хлопчика, який вірив?» Вони кивнули. «Якось уночі, коли я спав». Куля потяглася до мене і відправила до Лос-Сапатос, що в Мексиці, на похорон. Похорон письменника. «Бена Мірса», – сказав Едді, – «того, що написав «Танець у повітрі». «Так». «А люди вас бачили?» – спитав Джейк. «Бо ми для них були невидимками». Калеген похитав головою. «Ні, але відчували». Коли я підходив до них ближче, вони відходили, не наче я став холодним протягом. Однак зараз не про це. Там був той хлопчик, Марк Петрі. Звісно, він уже виріс, змужнів, перетворився на юнака. З його вигляду і з того, як він говорив про Бена, були часи, коли я б назвав 59-річного чоловіка старим. Так він почав свою надгробну промову. Я здогадався, що то була середина дев'яностих років. Але я пробув там недовго. Хоча цього часу вистачило, щоб збагнути, що моєму юному другові з тих давніх часів велося добре. Зрештою, можливо, в салем злоті я вчинив правильно. Якусь мить він мовчав, а тоді сказав. У посмертній промові Марк називав Бена своїм батьком. Це дуже мене зворушило. Дуже. А вдруге ти потрапив у тодиші до замку короля. Так, там були птахи. Великі, гладкі, чорні птахи. А більше я нічого не скажу. Тільки не серед ночі. Сухий, безапеляційний тон Калегена не допускав жодних заперечень. Він підвівся. Можливо, іншим разом. Роланд уклонився, демонструючи згоду. Кажу спасибі. «А ви не йдете спати?» «Скоро», – кивнув Роланд. Вони подякували священнику за розповідь. Навіть Юк сонно гавкнув і побажав йому доброї ночі. Провели його поглядами, і ще декілька секунд тому ніхто не зронив ні слова. 20. Першим порушив мовчанку Джейк. «Роланде, той Волтер ішов за нами». Коли ми вийшли з придорожньої станції, він був у нас за спинами. І отець Калаген теж. Так, уже тоді отець Калаген був присутній у нашій історії. У мене дивне відчуття в животі, наче там щось тріпоче, і земля, наче попливла з-під ніг. Едді витер зігнутим пальцем кутик ока. «Роланде, щоразу, коли ти показуєш свої емоції, у мене все тане всередині». А коли Роланд лише розгублено подивився на нього, «Годі, перестань, бо з усміху луснеш. Обожню, коли до тебе доходять жарти, але твій регіт виходить за межі простойності». «Вибач», – злегка всміхнувшись, сказав Роланд. «Мої крихти почуття гумору рано лягають спати. Зате мій гумор цілу ніч не спить». Жваво запевне ведді. І мені не дає. Розповідає анекдоти. Стук-стук, хто там? Тигедимський кінь. Ну і пішов нафіг. Тигедим, тигедим, тигедим. У тебе все? Спитав Роланд. Так, поки що. Можна в тебе дещо спитати? Питання буде дурним? Не думаю. Сподіваюся, що ні. Тоді питай. Ті люди, що врятували калагенів взад у Іссайській пральні. Це ті, про кого я думаю? А про кого ти думаєш? Едді глянув на Джейка. Як щодо тебе, о, сину Елмера, маєш ідеї? А вже ж! То були Кельвін Тауер і його друг з книгарні. Той, котрий розповідав мені про загадку з Самсоном і річкою. Він клацнув пальцями раз, другий, потім просяяв. «Айрон Діпно». «А перстень, про який згадував Калаген?» – спитав у нього Едді. «З написом «Екс Ліберес». Я не бачив, щоб у когось із них був такий». «А ти придивлявся?» – спитав Джейк. «Ні, не дуже, але...» «І не забувай, що бачили ми його в 77-му, а життя паноцеві вони врятували в 81-му. Може, за ті чотири роки хтось подарував персня містеру Вітауеру, або він сам його купив». «Це все твої здогади», – сказав Едді. «Так, але Тауер – власник книгарні, тож для нього природно мати перстень з таким написом. Ти сам так не думаєш?» «Думаю. Десь 90% що так. Але звідки вони могли знати, що Калаген…» Едді заткнувся, поміркував і рішуче похитав головою. «Ні, сьогодні я навіть думати про це не хочу, бо так ми й до вбивства Кеннеді дійдемо». А я втомився. Ми всі втомилися. Та попереду в нас чимало роботи. Однак панотцева історія мене збаламутила. Я не знаю, чи вона дала нам ключі до відповідей на питання, а чи навпаки порушила ще більше питань. Ніхто йому не відповів. Ми катет. І зараз сидимо антет. Радимося. Але вже пізно. Чи потрібно нам щось обговорити, перш ніж ми розійдемося? Якщо так, не мовчіть. Не почувши відповіді, Роланд відсунув свого стільця. Гаразд. Тоді всім добра. Зачекай. То була Сюзанна. Вона так давно не озивалася, що вони майже забули про неї. Її голос звучав дуже тихо, що для неї було незвично. Він просто не міг належати жінці, яка сказала Гебенові туку, що як він ще раз назве її чорнушкою, вона вирве його язика і підітреним його сраку. Здається, нам є про що поговорити. Той самий тихий голос про щось інше, ще тихіший. Вона обвела поглядом їх усіх по черзі, а коли її очі зупинилися на стрільці. Він побачив у них сум і докер і в тому, але не гнів. Якби вона була сердита, подумав він згодом, я б не почувався таким присоромленим. «Здається, у мене маленька проблема», – сказала вона. «Не розумію, як таке можливо, як узагалі, але, хлопці, здається, я трохи вагітна». Сказавши це, Сюзанна Дін, Одетта Голмс, Детта Волкер, Мія Нічия Дочка затулила обличчя долонями і гірко розридалася.